Ba, ala da, prest eta iruleiko irratiko gelak txipiegi, hemen badutugu gomita, frango, zuen plase garen zat. Bimila hamozturte hau behar dugu, kantuz, boruratu, hemen ditugu eta kantuz kantuzta musikan, aitzol. A, jadanik entzuten dugu, bat triki, poixiñoat. Hala, beraz, aitzol lasa, gurekin duguna, ongieto gizuri? Bilea eskeran Hala, eta su dinazira Matxin Leriza eta Gerrari doiekin ongieto reizu eri ere? Bai. Bo? Egonon, eh? Untxa? Ba, baba? Ba. Beldur? Ba, eus, eus. Eh, Ez da Euskali ratien entzulen beldur izan behar, eh? Euskali <risa> eta hor dugu ere, Aymar Karrika bertsularia? Egonon. Ongi. Bai, bai, bai. On eta ongi pastu, mendi ikosko hori baineta. Bai, agazorik gabe, beten ba. elurrarekin ez da arazorik. Ez da agazorik e eta berazu aurizpetik geldu dira, ez? Auriztetik, Ala. Eta etxekoa, ondoko, undogu, ondokoa batxite cuspe, aspallikoa badoya. Bai, on santra, txike. Ba. Untra, untra, tzike. ba. Ez gira gaizki hemen, Baya, txipia, txipia aire, aire piskat hemen Eta etxekoak ere, etxekoa dugu ere, etxeko ondere gaztia <gülüyor> Hemen dugu karrin etxoverion geto gizuri, ere? Eta, aizpa, Alina, untran ziria Alina? Ba, ba, untran Ba, frango, gugubintziste ba. mikroa, bakizu jatianari gira gauk, eh? Ba, ba. Bon, orduan bakizie zer entzuleak, zer eginen dugun gauk, eh? Zueri izanen da, saio unen, agrakashta zuen gainda, zuek beharko bai baigitu zihunarat deitu, eta berruita eme, zioita mazazpia, malau ameka zenbakia eginez, eta zuek deitzeko artian, baina lehenik eramber dauzugatik antziduguna eta erraiteko, hemen diren kantariek, basendarineko sendarineko aizpek, baita ere legiza eta jarrari doiek, zerrenda bat egina dute, dazkiten kantiak, zerrendatu dituzte, eta zuek beharko zioitaik, baino, hautatu xendarineko aizpak zoin dira, zuek hau, Hortatu dituzien, kantuak, Alina? Hor, dion, badau laborarien hauzia, kantia, gero hautatu redau gure gatua pitsitsi. Tu? Ba. Hori zien lehemiziko kantia? Ba, lehemiziko, ba, ba. Zea dinetan, eban zinuten hori? Zuxa dinetan, nik zuxit, eta nik bortz. Hala, zuxit eta bortz urtetan eban zuten kantia. Michelle Lavegri kantatu zen, enik uste, ne da holako zerbait uste dut. Hori da. Gatua pitsitsi, gero? Gero bihotza atia eh <coughs> pakoeiwanie saktaina no lek maiten zutena gurbiltzite bai gero hegia eta hizkuntza mhm hasalbadu -hmm. jentxiak eh gero iesha uh, ba iesha uh, mm -hmm. uh, gero tirikita ukitauki hori lurdesoak maiten ziena bai eta enuz enau izutzen uh, negu hurbilak hori icha ikiten ikzakta mikel pa, uh, mikel laboraina Mhm mm da. Hala? Ustaraiski? Bata. Eh, eta eh. hau zu duzu hori, Karrina. Gaurrean egintzina uh, horira eh uh, bankako pertzulari bete egina eta um, ara hori eginntinak kantatu deja muzpe pertzulari libateke Hala, ordean hoiteik baino entzuleak berko duzia utatu eta gehiore funtsian, eh? Eta yeah. eh, placerikin eh, hemen eh, eta eskainiko dute, sendariniko, aizpek, karin eta alinek eta matxinlegis eta gerarri doita itzolekin batian, zoin zuen zerrenda matxin? Ordean guk emaitu eh, amets bat edar, hau eta kantu bat. Yo... Kantua jarruoz, eta aldi batez bezik ezpeita emana izan zehar, eh? Hai, hai, hai. Uste seurik, eh? Aldi bataz bezik, bere eka, brabe eta bezonarek eman eka. Ziek eko emanen du agian. Entzatu, entzatu <laughs> <laughs> Gero? Gio, hor um, ba izitako menditan? Aha, hori etzen ultsi egiten, hori uh, euskal irratietako tuba bada hori. Gero? Gio, bortia nahiuzki, mm -hmm. Nafarroa, bidez bide, baldoz ba eta gazte gira gazte. Gazte gira, gazte, baha, alaz gazte izte. Eta laster-laster ere bertsularien agurra izain dugu, gai batzu ere baditugu prestatuik. Baina puntzuka ere zuek ere telefonatiketan, ebali mauzia izan, aimar eta batzitekin hori ere aizuda, da aizu bertsulariak. Bai, bai. Aizuda, Haimarrikin zurekin <laughs> Nik lan jirik ez dutak ba. ba. <laughs> Eta nahi badu zientzuleak bere ala elgarrikin abiatuko du denak kantu zuek ere zuen etxetan otoan ez dakin nuntzisten urteunen uh, bururatzeko abia ezagona. <coughs> Eta aitzol, zoinkantu? kantu? zigo berria kontrapas! Hare bota! zenean kantuzari gira bibertsulari baditu gu hemen agurra zuen agurraren beha gaudela emiziko entzulea hartu baino behinolen baitira dehiak jadanik kantuak galdeiteko orduan zuen agurra, batxitz kruzpeir eta aimar karrika urteko azken eguna soin berezi aga uhkoram uhte es biyahkots biyahkoan cantarionen laguntza baitam goizgoshoten gakoan gure Bozen araberakoa Entzule maite ezazu irratitik egin ospa Ez diogu egunaita egin mikroarikoska modu ederraizanen dela enbiotzak dio sta iribatekin itzi dezagun 2000ata ama bosta bon, ala Eta emankizun hau hauetzen, hoin, untxa edo abiatuko, gure teknikariak ez bagintu hemen talaguntzaileak, Pampi Merkapit eta Jojo bidarrere hemen zitu gurdun, jadanik Entzuleak hori izan ditugu, Jojo, e, guerdion? Bai, guerdion, zuri, eta hemen diren kantari eta bertxolari eta mostikari guzier, jadanik Entzuleak izan dira, ari zen telefona, eta lehen dehi haukandugu, itsasutik preso guzientzat, Laborarien ausia ia Xendarineko aizpeke maiten alduten ez, eta jadanik badira beste kantu frango ere geroko txiko ditugu, edo erraiten dut jadanik. Ja. Erraitenak. bestea zen mendian gora haritza, beraz, beharko ze lanian izan, eh? bi kantu segidan, eta horbaizetako mendietan aldiz zerrak eta matxinen zata, huri alaiaren partez, ez den eta agosako familiaren zata eta beste aldean entzulean jatuko gira pasara aztea zuzenean behinan, hainbeste dira behitzen ari, edaz, istantian, eta zuheri. Arrakasta hundia badu janik emankizun uh, hunek, behar ginoke bizpairu orren ez beden hemen egon, uh, eta nik eh. baden bada eta entzutekoa, egan bezala, orduan uh, zuheri da, uh, kajin eta alin. Laborarien zausia omen da egun hemen jasia nokere bai nu eka jazia Harrek badu bait malezia Konsolamendu baten bejagia Wenn die zehn manubi hochbachne dich nie dein Jesu ich ushirik es nizala he man bakachik konzienzilla hustera ginnik bainanik es Amaren ganik dut nik ikasia Aitohtu behag dela egia Ez taenetako gauza behia Gure enganatzea zaskiz Badaude oraino guta Gure mozkinak mehkerosiz Baigaude gehiago ezin biziz Bizian egindutan bojoka Lujarekin aritzea joka Hazia ere inondoan esperantzaz Biziok duan Hau jakaitaren altxoanetan in Koan Langileak laneko indaha Bizitzeko dauka saldu behaha Guk ezin dugu hori ere egin Kontentizan beha jeskain Urte gaistoa salgaiak uti Zordian joaiten presiwak goiti Moskinez azkak presiwak behiti Laborariek beti sozguti Noiz arte gure lege negile Aberatxak izango dirade Lujake basten da kuteta zuzen dela diote, pausaleku bejazko duzkete dudarik ez nuke hemene janezzake goraki, zajajaniz bainan kasu Euskal ejiko dol orain hori, Horain agte jasandu gula aski, Hemene janezake goraki, Zajajan izbainan kasugazteri, Euskal ejiko dol justek hori, Horain agte jasandu gula aski, Jendari neko eizpak suzeneana, euskali jatietan, abenduaren ogoita ameka huntan, kantuz harigira urtea bururatzen, tuit eta txio alduzue Facebooketan ere mezuak eta janik ukandugu bat, Afon Arizirela Batzu bidian Kantuziekina. Beraz, placer reitendu, Afon, kaxu Bideanatik, eh? Olaxe, eta beste kantia, behar ba, pausatzeko artian, hor mendietan ere, tuba, etxamendita lagaldena, einaute etxamendin kantia, ziek berriz e, ikaraziz e, inutena, Gerrara. Gerrara, eta noikina isinen janik kantoz, hori e, emaite grakoan? Ba hori dvd bantzat egintzen, hori uh, pelio zabalzaikin. Pelozabaltzaikin... Horbaizetakoa. Eh? Horbaizetakoa ekin. Eta sekulakoa jakastab egiz bilduduen kantia. Eta guai, matxinlegi za gazteriarekin guai emanen duzienan. Are. Zira zu neskatsa, hama bostu eginkila, zure begien behako hua, Naa minxeeta Zore begi beltzen dir diretan enegaua girouzkitu Nai gabezko estera anen gubia danzatzera delgarrekin Nigagigin zabegiane eta Gerrian beo bat errazien esan. MENDITITAN Geroztitxan BANA BILA NENTZETAN ABRASTIRINGOI BELARTAN EGIN DESPEDIDAPEN AREKIN Dienderikan bazen soberakin GELAKATSEko zurekin ョ がtiti kore haga Orba izetakumendikan, Geroz dikam, banabela mece. ek esku sartasun baitzu bai nikuste mehitutzen siekere etzetan eta arte, arditeietan edo lantokietan edo ez dakit edo ostatietan non tizten asteko beste mezu bat ere ialargetikukan dugu bikain ze, giro goxua bileska rentzulek igortzen dauzkiguten beraz mezu urjenakota zig jarraikia hizte deitzen go kantuzari gire laik beraz mezuak hartuko ditugu edo norbait ere ez uzenian hartuko dugu eta nikuste baduguno ait aldiontan non tikeisira ongi Hori zuri? Egun hon, baionatik. Baionatik, no, zuri izena? Iban. Iban baionatik. Hortzuk, kantu bat, bertxu bat, zede nahi zeplazer zinuke? Eztakit, ahimar eta batik menturatzen badira, puntu batzu banituzke ahientzat. Hore bota, hori, bibazo, eta konten dira. Noik irakitzen. Bai? Ahimaren zat lehena. Ahimaren dako lehena, ia. Ja. Edo, edo lehenbiak denbora bali madugu, eztakit. Ba, ba, ba, hartuko dugu, dugu, dugu. dugu denbora, hartuko dugu denbora. Bi milama bostean nazar Eta guztia gaude baigo goz betetan Aldaketan aiz eta ez doan lasterka Zerbait dortuko dugu etzaite inketa <gülüyor> eta kaldakak nafar euskal duna. <risa> ez dakito den gure torkizuna, ezin igarnezakenik nezakenik baina hori da hemen denok nahi duguna. <risa> Batik jentzat zeklinen? Baina? Horza horza batik, txar. beh txolariek ere bose beha duute <laughs> Zuk horre lakorikan ez zinuen uste Hori galdek diot ikatzaren truke Olentzero behiek ideak dituzte Entzulek nola jakin bapatean dela. <laughs> Ara egin dukala galderak udela. Iaiz iban ogentzat entzule fidelam. Eta frogada hemen dena zuzen dela. <speaks caught on his palate> <technic Java> Gona Ba, besterik bat zinunea, zuk ibana? Eta ez da zuik, ziren. Ba, hasteko deituik eta jarraik gurekin? eh? M milesker milesker zuen dit, segi 2006an, 2006an egiten nuzen bezala. Esker mila. Asteko eta zuzenien girelako marka Ivan Amekak etardiak orai Euskali gati eta ana, eta bagoa zaintzina, eh, bertsulariendako baginintin beste batzu baina. Hala, zuek ere deitzen algitu zio olola hartzeko ariketa gustukoa dute aimaj eta batitek gisa hortakoa. Orai gatu istorio Eta ze horruitzapenak karrin eta alinen dako, egan bezala, lehenbiziko kantua publikoaren ahintzinean hau eman baitzuten, eta goazen, gure, gatua, pitsitsi, hau, eh, maatikaren zat, itxasutik, haitu, ala, goazen orduan. Ez duzten txupazte ja, badule poko txupe dagi Dag izen bezainede ja, iduridu kalonje ja Gurregatu api txitxi, dadena hileta txitxi Ergun adera malotan, ase ondo amenxetan, iduridu bailegitan Kalon je bat besperetan goreatu pitxitxi da dena hileta txitxi. Jaun kalonje jabakatu zuri baitut konparatu pixi baditu etzaio zaio pelatu Goreatu pitxitxi dana hileta txitxi. Lan nabaitza joi txusi, ez du ikizi nikasi, bati iesi, ni aukatzo dut ikusi. Gure atua pitsitsi, dalena hileta txitsi. Ichi chi hiltsendelarik ezbaitu egin gaizkirik zazpi bat bad baduke salbaturik gure atua picichida denail betatsichi Nola la vici den lu juntan halagatu en biziko da mentsetan che colorum chelotan <risa> goreatua picici da denaileta chicici goreatua picici da denaileta chicici aia <risa> <risa> Да yeah. <laughs> Begeita hemetzi hoita hamazazpia Malau Ameka zenbakia egiten duzue kantu eskaintza bat zuzenian artista hauek hemen nahi balima dituzuzi sola lastatu, kantu bat galdegin, bertsu bat galdegin, punttxuka izan horiekin denak posible dira gaur euskal igatietan eta bakoa zaintzina zuekin jeha eta matin, kantu bat aldi batez bakagik eman dena eta hori uste dut runa eskualdian, edo endaian emantzena, brabe eta bestonarek emantzuten, eh, amez bat izenekoa, eta hau nahi ginuke, eta placer eh, ginuke entzun, ikuste nik uste behar ba, badugun noit, eh, zuzenian, fite-fitea hartuko duguna, iepako bat, bere ala, eh, kanturren entzuterat joan baino lehen, amez bat, hodien pampi dugu botxoinetan eta, ala, nik uste, oaikoan hor dugun gurekin, norzira? Egonan? Bai izuri ere? Uh! Benoa etxeverri! Benoa etxeverri! Gure... Hala. Eman kizun, era mailea sortierri aldo. E, eta diasporatik entzuten zaituzet. Nontik xuxen. Zomuren nahuzue hor. Hori da, beraz... Um, Oregon izpazitu egun batzuk, beraz hortik ere entzuten zaituzet. Eta entzun ditu beraz Eixenari Kolaizpak, Gerard Ridoi, eta nintuzkere baiak urtu. Ia, jende horiek eta berbada horretarazteko ere bai, be berbada egin kantua entzunean gogitugula eldudain digandean, ordu gulako gure irratxai guan. Be bizikiun txai, gea da, zeten horretan emaiten duzu benoa itzordua? Oui. Ordua itzordua, arratxiko sortziontan, behatzak eterdi arte beti bezala, Vai. zuzenean, lau hizkuntzetan eta aldi aldiuntan gomitak dira Benito Lertxundi Olatzugasti oh. eta Angela Mejiaz. Angela? Hala. Angela Mejiaz, Arga askilaria, hori da. Eta du gure baizu zen en Marsella ko euskutxia, zentzat joan den hostilaetik goiti, hukandute ofisial paskuna euskodialitzaren partez. Baxo izu, sebe jiona. Hala! Unxauzu, Benua, gora intzieko pa gure partez denerior, eh? Bai, pasazatxe, beste honbat, benedik, kasu bidean beti bezala, eta igande arte <laughs> Igande arte, eta bai, ditugu, eh? E, munduko eskualdunak, eh? eta aurrai interneten bidez, jarraik itzenal, bai gitu zu e, Euskal bai. Irratiako Pontio biztan dena. Mil esker benua eta bagoaz? Mil esker? Amets bat, amets egin dezagun 2006 eko. Hemen ditugu beraz matxin lehi za doi eta Aitzolasa gitarian. A mech bat edez Gertxell Brawek entzuten gaitun, Urruña uh, Eskualdean, baina uh, agian placer egin dako, eh, Gerhard? Nikustea izan zisten indako egin prestatzen, edo, edo orroi txinen aide oztaz? Ni dela aitu nilek kantu hori segitan, ustuko nina. Gai? Ta gero optia pasatu dira, da bai matxinekin, haue akorra baitzen, zarriduko plantan. Beti... Aperpes planta. Hai. Eta betiko ametsak? Hau. Espaldiko kantia balima da, amets hori jordela beti? Eusde hitzak inatien, eh, izenpere maitea, lagreko... Bai, ade, hak, hai... Eta jo, mm -hmm. brabata bezunarrek, e, kantatia. Bara. Untxa, laster-laster bertsulari ere emanen deu uh, gai bat. Zueri deitzea, eh, arrunt ez uh, dakit, guai, kalmatuz izte bat bat ean, eman gizuna estapenien denak deika izin ementuan hor uh, kalme gira baina nalere eh, galdeina izan zauku kantu bat adene, papera atxemaiten bali madut eh, eskaldun eh, eskaina da urepeletik galdeina, ah. eh, eh, eh, eh, galdeina izan zauku eta gerlan diren populu guzier galdeina izan zaukun kantia karin edo alin hor duzietituluan ikuste ja, Hori da, joikabe, hori da, nik uste, are, goazen. Ies betea, zileki baliz, nunbait bait balego bakea, Ni ez nintzake txe egztzeko maitalea Ni ez nintzake oinazearen, zearen Menpeko miserablea Oiozekenen destinatzaile Txipenaren semea Ni ez nintzake inorentzako Eskandaluzko kaltea Lujotz bat eta taldatutako landa resust jaigabea Ies edeja zilegi palitz Uxa albale dikatea Niez mintzake onzigabeko itxas gizona halgea Ies betea zilegi palitz Nun balego bakea ni es nin saque cheche colore di en maitalea ni es nin saque oinase arren mentico mi sherablea hoyo se que Ni ez nintzake inorentzako eskandaluzko kaltea Lujotz bat eta talatutako landa resust jaigabea Ie sedexa zilegi balitz uxa albale dikatea Ni ez nintzake onzigabeko hitz askizona jalgea Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Zulebatzu zenian, nik uste, orduguna bea dagona pazientzia bizinua galdeiten dauz egu, deitzen duzi elaik, egon kantariek bukadezaten beren kantia, eta gerozuekin txolasien hariko gira. Eta, nor bait bat dugu, nor dagurekin? Egunon. Egunon, nor zira? <laughs> pantsika. <laughs> oh, pantsika, pantsika, kan aldudeko panxika. Ara. Bon, ara, untra pantsika. E, Bai, hau nintzen eta zinez plazer bat. Kantarien entzutea, baina berxularie horiek ere berditu gula pixka bat agarazi. Ba, gai bat <laughs> berxularien zat. Ordean, prez dira, panxika? Ordean, batik eta aimar eh, Zuk batik, nahi duzu urta txafalia normal bezala, gaur haratxean ospatu, eta besta egin. Zuk aldiz aimar, uh, orain modan bilakatzen den, garazirat nahiago zinuke joan bihar eguna pasatzerat. Baina nahi duzue biek elgarrikin egin. Ja, zoinek uh, argumentuak emanen dituen, eta lotuko besta egiteko, batarekin edo bestearekin, gaur edo bihar. <laughs> Argida? Ah, nik uste, haidira txaketak egiten, eta zuk, zuk bentsika nune ingo duzu? Donia negara zirbiak oh, edo, edo gaukatzian nun baita? Uh, menturaz zakit, menturaz bietan. Ah, <laughs> Ez zu deus ucina izukatik. Hala. Bo, hutsa, mil esker bentsika daitu ikan? Eh? Ba, ibest da honi jatilari guzie li eta entzule guzie eta ongeos paturte ondara. Mil esker zueri ere den esker mila. Eta bestu barriak prest ditugu, entzuten zaituztegu. Aima jastentzira. Elkar adosteak du amaika garrantzin, Lagun ona garela ezazula antzin, Gauez obe etxean tabiar garazin, Urtea lo bukatu eta bestan hasi, Larai, laralai, laralai, laralai. eta bestan asi. Zure argumentuan untxabaitut entzun. Aitzineko urtetaik, Aspaldi ezagun, afari eddez batguk, prestatu dezagun, bestea egin astelena ahalbezaain ugun ralaailara laailarala, ahhalbezaain nugu. Baina gauetan beti haze ez beharrak. Besta egiteko gu nola ez garen txarrak. Bateko zer bezakta besteko rikarrak. Ez gauuntan untan gazpia biarko indarrak. Larai, lararai, lararai, lararai. Bi arko indarrak. Nik ez dut ez sinesten, ez zubezain besten. Jadanik nekezian, gibel eta esten. Biyak leena de lam dena beris ashte Indarak ez shaut utam gotik bete Larai, laralai, lalalai, leena gotik bete, la la bete. Gaztea zara oinom et zara zartum. Biegunez bestanez aitezke indartu, gauean atera ta mesedez hausartum, besta bakarrikasi nerekin bukatu, larai, lararai, lararai nerekin Hortan ez tugu hartu biek atse dena Zuzira haimak lagun zinez fidelena Gauak dipasa eta eginen duena Urteon erraiteko nahi dut izan lehena Larai, laralai, laralai Dut izan lehena Hala? Izan da, egon, hau bertsoik, eh? <gülüyor> Kantuen zerrenda horroita aziko dugu, Partikulaski, Matxilerizata, Gerrari doienaz, entaziek pixkat alferbait zaudete mementuan, baita beste kantu batoa egaldeina izan dena aire, aire, sendarineko aizpak, hala? Eh, izaiten altziren hekere, eh, Buntxian, eh? Beraz, eh, sendaniniko eizpak prestatzeko hartian, Matxin, eh, horreta aziko diaukusu, zoin diren eh, ziek prestatu dituzien kantiek. Eh. Bai, jordian, eh, bohtian hau izki. Ha? Ah? Gazte gira gazte, bidez bide, eh, baldox ba, eta... Hala? Hala, berroita emeetzioita amazazpi, amalau ameka, zenbak iradeitzen gituzue, plazerduzuen kantuaren entzuteko, edo norbaiti e, eskaintzeko, eta horai entzunen dugun kantua, tiriki trauki, hau e, gorkak norrena da, edo gorkak norrek emaiten zuen, edo zaintzena? Ah, be, bestia da, ados, hau da, xubal, amane eta uainaren partez. Kännerineko aispak. Ah, telefono bada, be bade baliatuko gira gurtzeko entzuleak markatu, eh? <esan> eh? Barkatu barkatu fitetitia, entzuleak baitira gaur. Hemen erregeta erregin. Norbait badugu, nor da? Bai, nor sida? Hemen uh, ostira zureko tiki. Gasusha. Bai, bi basu gaituike. Bo, ni naiko dit ta entzun Valdorba. Zergag da matine gamanik. Uh -huh. Norbait endako? Hene eh, platzegaren endako. <laughs> Etxuguti? <laughs> Ez araiz. Ez araiz. Hola kauzutu goezit? Hori <laughs> bera. Hultxa, esker mila, eh? Zegi hola hola, urte berri hon denedi. Bai, esker mila, esker Besterik baduguia, beada gona, hua estiambaz semanean ez, baina berriz deitu e, eh, guztiane, eh, pacientzia pixka eta jazie, eta guazen, audion, Karin eta Alin, zueri. Tidiki. tidiki, tauki, tauki, tauki mailuaren hotxaa, Tidiki, tauki, tauki, tauki, tauki mailuaren hotxaa, Hamaxei lan zen ari da hoteiza, Aioiaari da hoteiza, Aioiai ari da hoteiza, Tirikita auki auki mailuaren jotsa, tirikita auki mailuaren jotsa, Mailua penazkoa jajia gau beltza Ai, oi, ai, jajia gau beltza Ai, oi, ai, jajia gau beltza Tirikitau, kitau, kimailuaren hotxa Tirikitau, kitau, kimailuaren hotxa Etxipen kolpe bat ukkali bakoitza Ha joya Eukali bakoitza oh, joai Ukalibaoitza oh, Dikin daugin daugi mailuaren jotsa, Dinikiki dau ongi daugi mailuaren josa. Hamba <Sangat> sheiha <Sus> oh, giranzen ari da ote isa Ay oi oh, yai ari da ote isa Ay oi yai ari da eta Alin Emen Shendari Aizpak Eta, ostibaje, xokotik, eh, gaxusari ere eta entzule guzi er, nahi izan da ere kantu bat eskaini, bada norbait behar bat zuzenian sartuko uh, dena, berreita emeetzioita amazazpi, amalau ameka zenbakirat deitzen duzue, eh, gurekin ere solasaldean A estu nahi, Zepena. Bon, Orduan duan, kantuaren tituluak alere hartuko dugu eta galdeinen dugu, Baldorba. Hau kantua, hau ere, eta ez erresa emaiteko horrekak, eh? Boa, matxinek, ba, duzai ahaz. Ba, matxinek, ba, ikainerat. Ba. Uh, Noikina no izan txinen uh, matxin, uh, lehiza, uh, baldoxba horren emaiteko lehtsundi nain txinean alde batetik? Bai, horren lehtsundi kantatu zen uh, eman ginen kantu bat. Uh, eta uh, eh, norzide musikariak? Hor uh, musikariak initeen uh, tolosako etinkarnatus orkestrakoak. Uh -huh. Eta, kantu zaiginen, eh, bah, crescendo abez batza, eh, emengo tzitadelako abez batza, Hai. pujokoa eh, eta endaiakoa. Hmm. Hala, beraz, uh, usatia, kantu horren emaiten, eta orai, entzuten... Niksigitukotu. Eh? -nik -nik si Atsuk jarraikiko. Jarraikiko. Hala, txur-txur. Txur-txur. <laughs> la hondukotu, eh, ba la honduko zaituztegu, zaituzte eh, hemen, badira, kantari eta bertsulariak mm -hmm. ere cosana E skilga amor surico sure ardientà Oivaldo ti basta Tietan Baldorba, Matxilleriza, Jegarida Eta Aitzolasa uh, Gitarrean entzule bat hartuko dugu Bereala zuzenian gure uh, Tituluetarat uh, Berri laboreetarat joan baino lehen Norzitugu Bai egunon Bai zuri ere, norzira Estentziko maialen Estentziko maialen, alegera, <laughs> alegera maialen Eta bai bon, Eta bai Eta bai Eta bai Maialen, zena izinuke, zena izinuke, zena izinuke. Zena izinuke. Zena izinuke. Oh, Bidez, bidez Ah Biez bide, eta ze, mezu berezi batekin edo. Bo amatxientza. Amatxirentzat amamatxi ama nolo du izena. Amatina Amatxiina eta ze adindu di Uf! Uh, Uf! Latanoita bost! Latanoita bost! Ebe, besarkatzen dugu, eh? Vai. Edo olako zerbait, bon. Amatxi, aina, txin portaik egoa, latanoita sei <laughs> edo latanoiukanik, eh? Are, ez du kondatzen gehiago. Esker Mila, Bailena? Bai, eta orte behi Bai, Esker Mila. Eta sarrisot entzunen dugu kantia?